Сергій Жаден, Ворошеловград, частина 1. Телефони існують, аби повідомляти ними різні неприємності. Телефонні голоси звучать холодно й офіційно. Офіційним голосом простіше переказувати погані новини. Я знаю, про що говорю. Все життя я боровся з телефонними апаратами. Хоча й без особливого успіху. Телефоністи всього світу далі вислідковують розмови виписуючи собі на картки найбільш важливі слова та вирази. А в готельних номерах лежать збірники псалмів і телефонні довідники. Все, що необхідно, аби втратити віру. Я спав в одязі, в джинсах і розтягнутій футболці. Прокинувшись, ходив в кімнату і перевертав порожні пляшки з-під лимонаду, склянки, банки і по пільниці. Залиті соусом тарілки, взуття, злісно давив басими ногами яблука. Фісташки і жирні фініки, схожі на тарганів. Коли вони маєш помешкання і живеш серед чужих меблів, вчишся ставити до речей обережно. Я тримав удома різний мотлах. Був перекупник. Хавав під канапою грамофонні платівки і хокейні ключки. Кимось залишений жіночий одяг і десь віднайдені великі залізні дорожні знаки. Я не міг нічого викинути, оскільки не знав, що з цього всього належить мені. А що є чужою власністю? Але з першого дня від тієї миті, як я сюди потрапив, телефонний апарат лежав просто на підлозі серед кімнати, викликаючи ненависть своїм голосом і своїм мовчанням. Лягаючи спати, я накривав його великою картонною коробкою. Зранку виносив коробку на балкон. Диявольський апарат лежав посеред кімнати і нав'язливим тріскатом повідомляв, що я комусь потрібен. Ось і тепер. Хтось телефонував. Четвер. 5 ранку. Я виліз з-під ковдри, скинув картонну коробку, взяв телефон, вийшов на балкон. На подвір'ї було тихо і порожне. Через бокові двері банку вийшов охоронець, влаштувавши собі ранковий перекур. Коли тобі телефонують о 5-й ранку, нічого доброго з цього не вийде. Стримуючи роздратування, підняв слухавку. Так усе і почалося. Дружище! Я відразу впізнав Кочу. Він мав прокурений голос. Так, ніби замість легень йому вмонтовано було старі пропалені динаміки. Гера, друг, не спиш? Динаміки хрипіли і випльовували приголосні. П'ята ранку, четвер. Алло, Гера? Алло, сказав я. Друг, додав низьких частот коча. Гера, коча, п'ята ранку. Що ти хочеш? Ге, послухай. Коча перейшов на довірливий свист. «Я не став би тебе будити. Тут така шняга. Я ніч не спав, поняв? Учора брат твій телефонував». «Ну?» «Короче, він поїхав, Гермене». Тривожно зависло по той бік кочене дихання. «Далеко?» Складно було звикнути до цих його голосових перепадів. «Далеко, Гермене», – увімкнувся Коча. Коли він починав нове речення, його голос фанив. «Чи то в Берлін, чи то в Амстердам. Я так і не зрозумів». «Може, через Берлін в Амстердам?» «Може і так, Гер, може і так», – захліпів Коча. «А коли повернеться?» Я встиг розслабитись, подумав, що це просто робочий момент, що він просто повідомляє сімейні новини. «Походу, Гера, ніколи!» Слухавка знову зафанила. Коли? Ніколи, Гер, ніколи. Він назавжди поїхав. Учора дзвонив, просив тобі сказати. Як назавжди? Не зрозумів я. У вас там усе нормально? Да, нормально, друг. Коча зірвався на високі ноти. Все нормально. От тільки брат твій кинув тут усе на мене. Ти поняв? А я, Гер, вже старий, сам не потягнув. «Я кинув. Що він сказав?» «Сказав, що я в Амстердамі. Просив телефонувати тобі. Сказав, що не повернеться». «А заправка?» «А заправка є. Походу на мені. Тільки я...» Коча знову додав до свого хрипіння довірливості. «Не потягну. Проблеми у мене зі сном. Бачиш, п'ята ранку, а я не сплю». «А давно він поїхав?» – перебив я. «Да вже тиждень», – повідомив Коча. «Я думав, ти знаєш, а тут така от шняга виходить». «А що він мені нічого не сказав?» «Я не знаю, Гер, не знаю, дружище. Він нікому нічого не сказав. Просто взяв і увалив. Може, хотів, щоб ніхто і не знав». «Про що не знав?» «Про те, що він увалює», – пояснив Коча. «А кому яке діло до нього?» «Ну, не знаю, Гер!» – закрутив голосом Коча. «Не знаю!» «Коча, що там у вас сталося?» «Гер, ти ж мене знаєш!» – зашипів Коча. «Я в його бізнесний ліс. Він мені не пояснював. Просто взяв і увалив. А я, дружище, сам не потягну. Ти би приїхав сюди, на місці розібрався, а?» «В чому розібрався?» «Ну, я не знаю.» Може, він тобі щось говорив? Коча, я не бачив його півроку. Ну, я не знаю. Зовсім розгубився Коча. Гер, дружище, ти приїдь, бо я сам, ну ніяк. Ти правильний мене зрозумій. Коча, що ти куриш? Запитав він нарешті. Скажи, нормально, що там у вас сталося? Та да все нормально, Гер. <кху> коча закашлявся. Все нормальок. Коротше, я тобі сказав, а ти вже дивись. А я пішов, у мене клієнти. Давай, дружище, давай. Хоча кинув слухавку. Клієнти у нього, подумав я, о п'ятій ранку. Ми винаймали дві кімнати в старій, виселеній комуналці, В самому центрі, в тихому дворі, засадженому липами. Льолік займав прохідну кімнату. Ближче до коридора. Я жив у дальній, з якої був вихід на балкон. Решта кімнат комуналки були наглухо зачинені. Що ховалося за дверима, ніхто не знав. Кімнати нам здавав старий запеклий пенсіонер, колишній інкасатор Федір Михайлович. Я його називав Достоєвським. У 90-х вони з дружиною вирішили виїхати в еміграцію. І Федір Михайлович виправив собі паспорт. Але, отримавши на руки нові документи, Раптом передумав куди з'їхати, вирішивши, що саме тепер час починати нове життя. Так що до еміграції дружина поїхала сама. А він залишився в Харкові. Нібито остерігати квартиру. Відчувши свободу, Федір Михайлович здав кімнати нам, а сам переховувався десь на конспіративних квартирах. Кухня, коридори і навіть ванни цього напівзруйнованого помешкання були забиті довоєнними меблями. Потріпаними книгами та стосами журналу Аганьок. На столах, стільцях і просто на підлозі було звалено посуд та кольорове дрантя, до якого Федір Михайлович ставився ніжно і викидати не дозволяв. Ми не викидали, тож до чужого мотувся ще й наш. Шафки, полиці й шухляди столу на кухні були заставлені темними пляшками та слоїками, в яких спалахували олія та Мед, Оцет і червоний вино що в ньому ми гасили недопалки. Столом перекочувались волоські горіхи і мідні монети, пивні корки і гудзики від армійських шинелей, А з люстри? З люстри звисали старі кроватки Федора Михайловича. Ми з розумінням ставились до нашого господаря та його піратських скарбів, до порцелянових фігурок Леніна, важких веделек із фальшивого срібла, запилених штор, крізь які пробивались, розганяючи кімнатою пил та протяги, Жовте, ніби важкове масло сонця. Вечорами, сидячи на кухні, ми читали написи на стінах, зроблені Федором Михайловичем. Якісь номери телефонів, адреси, схеми автобусних маршрутів, намальовані хімічним олівцем просто на шпалерах. розглядали вириси з календарів та фотопортрети невідомих родичів, пришпилені ним до стіни кнопками. Родичі виглядали строго й урочисто, на відміну від самого Федора Михайловича. Котрий час від часу теж забрідав до свого теплого гнізда, в грипучих басаніжках у піжонському кепері, збирав за нами порожні пішки і, отримавши бабки на черговий місяць, зникав на подвір'ї між жили. Був травень, трималась тепла погода. Подвір'я заростало травою. Іноді, вночі, з вулиці заходили насторожені пари й кохалися на лавці, застелені старими килинками. Іноді, під ранок, до лавки приходили охоронці з банку. Сиділи й забували довгі, як травневі світанки косяки. Вдень збігали вуличні пси, обнюхували всі ці сліди любові й заклопотано вибігали назад на центральній вулиці міста. Сонце підіймалося якраз над нашим будинком. Коли я вийшов на кухню, Льольок уже терся коло холодильника в своєму костюмі, темному піджаку, сірій кроваці. Та без розмірних штанях, що висіли на ньому як прапор у тиху погоду? Я відкрив холодильник, двойливо оглянув порожні полиці. Привіт. Я упав на сілець. Лорік незадоволено сів напроти, не випускаючи з рук пакет із молоком. Тут така справа. Давай до брата мого з'їздимо. Для чого? не зрозумів він. Просто так подивитися хочу. А що з твоїм братом? Проблеми якісь? Та ні, все з ним нормально. Він в Амстердамі. Так ти в Амстердам хочеш до нього з'їздити? Не в Амстердам, додому до нього. Давай на вихідних. Не знаю, завагався Льолік. Я на вихідних збирався машину на станцію відігнати. Ну так мій брат і працює на станції. Поїхали. Ну, не знаю, невпевнено відповів Льолік. Краще поговори з ним по телефону. І допивши все, що в нього було, додав. Збирайся, ми вже запізнюємось. Удень я кілька разів телефонував братові. Слухав довгі гудки, ніхто не відповідав. По обіді зателефонував Кочі. Так само, без результату. Дивно. Подумав, брат може просто не брати слухавку. У нього роумінг. Але Коча має бути на робочому місці. Набрав ще раз, знову без результату. Ввечері зателефонував батькам. Слуховку взяла мама. «Привіт», – сказав я. «Брат не дзвонив?» «Ні», – відповіла вона. «А що?» «Та так, просто», – відповів я і заговорив про щось інше. Наступного ранку в офісі знову підійшов до Льоліка. «Льолік», – сказав. «Ну як, їдемо?» «Та ну», – згонив той. «Ну ти що, машина стара, ще заламається по дорозі». «Льолік?» – почав тиснути я. «Брат зробить твоїй машині капітальний ремонт. Давай, давай, виручай. Не їхати ж мені електричками». «Ну, не знаю. А робота? Завтра вихідний. Не вийовуйся». «Не знаю», – знов сказав Льолік. «Потрібно поговорити з Борею. Якщо він нічим не підпряже, пішли, поговоримо», – сказав я і потягнув його в сусідній кабінет. Боря і Льоша, Болік і Льолік, були двоюродними братами. Я знав їх з університету. Ми разом закінчували історичне відділення. Між собою вони були не схожі. Боря виглядав мажористо, був худий і підстрижений. Носив контактні лінзи. І навіть, здається, робив манікюр. Льоша, натомість, був міцно збитий і дещо пригальмований. Носив недорогий офісний одяг. Стрігся рідко. грошей на контактні лінзи йому було шкода. Тому носив окуляри в металевій оправі. Боря виглядав більш доглянуто, Льоша – більш надійно. Боря був старший на півроку і відчував відповідальність за брата, певний братній комплекс. Він був із порядної родини, його тато працював у комсомолі, потім робив кар'єру в якійсь партії. Був головою районної адміністрації, ходив в опозицію. Останні роки займав посаду при губернаторі. Льоша натомість був із простої сім'ї. Його мама працювала вчителькою. А тато в десь у Росії, ще з 80-х. Жили вони під Харковом, у невеликому містечку. Так що Льолік був бідним родичем, і всі його за це любили, як йому здавалось. Після університету Боря відразу ж вписався в батьківський бізнес, а ми з Льоліком намагалися самостійно стати на ноги. Працювали в рекламній агенції, в газеті безкоштовних оголошень, в прес-секретаріаті Конгресу націоналістів і навіть у власній букмекерській конторі, котра накрилась на другий місяць свого існування. Кілька років тому Боря, переживаючи за наше животіння і пам'ятаючи про безтурботну студентську юність, запросив нас працювати з ним в адміністрації. Його тато зареєстрував під нього кілька молодіжних організацій, через які проводилися різні гранти, і відмивались невеликі, проте регулярні суми грошей. Так що ми працювали разом. Робота в нас була дивна і непередбачувана. Ми редагували чиїсь промови, вели семінари для молодих лідерів, проводили тренінги для спостерігачів на виборах, складали політичні програми для нових партій, рубали дрова на дачі Болікового тата, ходили на телевізійні ток-шоу захищати демократичний вибір і відмивали, відмивали, відмивали бабло, котре проходило через наші рахунки. На моїй візитівці було написано «Незалежний експерт». За рік такої роботи я купив собі наворочений комп'ютер, а Льолік – побитий фольксваген. Квартиру ми винаймали з Льоліком разом. Боря часто приходив до нас у гості, сідав у моїй кімнаті на підлогу, брав до рук телефон і телефонував проституткам. Нормальний корпоративний дух, одним словом. Льолік брата не любив, та й мене, здається. Теж. Але ми з ним уже кілька років жили в сусідніх кімнатах, так що стосунки наші були рівними і навіть довірливими. Я постійно позичав у нього одяг, він у мене гроші. Різниця була в тому, що одяг я завжди повертав. Останні місяці вони з братом щось мутили, якийсь новий родинний бізнес, в який я не ліз, оскільки гроші були партійні. І чим це мало закінчитись, ніхто не знав. Я тримав подалі від них заощадження пачку баксів, зберігаючи її на книжковій полиці поміж сторінками Гегеля. Загалом я їм довіряв, хоча й розумів, що час шукати собі нормальну роботу.